і лише прапор на виконкомі міг засвідчити перемогу. На будівлі Білого дому також майорів український прапор, і Настя полегшено видихнула. На жаль, нікого з людей там не було, лише одна жіночка похилого віку швиденько перебирала ногами, поспішаючи з магазину додому. «Перепрошую, ви не скажете?» – звернулася до неї Настя. «З виконкому ніхто не робив оголошення про звільнення міста». «Як то ні!» – жінка зупинилась біля будинку. «Зустрічали возболитерів хлібом сіллю?» «Дивно!» – «Щойно!» – охоче пояснила жінка. «Прийшли мешканці міста. Небагато, правда?» «Бо ще ж он як бах каяли, були!» «Перед ними виступив полковник Олександр Радієвський. Я хоч і багато років за плечима маю». Але пам'ятна прізвище мене гарна, усміхнулася старенька. Цей день назавжди увійде в історію нашого міста, я знаю. Радієвський, кажете? Так, запам'ятайте це прізвище, щоб потім розповідати про людину, яка принесла радісну звістку своїм дітям та онукам. І всі люди, що прийшли, скандували йому «дякуємо». Ось так. Настя подякувала жінці і пішла назад. По дорозі? Вона телефоном повідомила радісну новину Вадиму і поцікавилася, як справи у Левка. Зібрали потрібні кошти і сьогодні вже відправився на у Німеччину, похвалився Вадим. А ти чому не полетів з ним? Не повіриш, але ця Юля, його дівчина, така мала, але вперта заявила, що вона від Левка нікуди ні на крок. Не сидіти ж нам там удвох. Поживу поки в Києві, бо нема сенсу кататися туди сюди а за 10 днів буду їх тут зустрічати. Що лікарі обіцяють? Дають шанс 90%. Одна з кісток застряла в мозку, і коли операція буде вдалою, до нього має повернутися пам'ять. Іноді ми хочемо стерти з пам'яті те, про що не хочеться думати, а коли люди втрачають її, то мріють повернути. Можна лише не згадувати якісь події, але забути їх назавжди неможливо, сказав Вадим. І Насті здалося, що в його словах був якийсь натяк. Потім Настя зателефонувала Ніні, запитала, як вона і Володя. Тебе справді цікавить, як мій син? зі злом сказала Ніна. Чи так питаєш заради того, щоб познущатися? Заспокойся і не мли дурниць, спокійно сказала Настя бо не мала наміру зіпсувати розмовою з сестрою святковий настрій. Радію, що укропи погнали наших?» «Ваших», – уточнила Настя. Володя був на блокпосту. «Коли Нацгвардія накрила їх», – розповіла Ніна впалим голосом. «На його очах вбили їхнього командира. Розуміє, що він пережив, коли побачив свого наставника, якому знесло пів голови. Без подробиць можна? Що з Володею?» Нацики спитали... Скільки йому років він сказав, що шістнадцять, продовжила сестра. Напевно, щось людське у них іще лишилося, бо пожаліли хлопця. Їхній командир дав сину гроші на другу і сказав, що дають йому три години, щоб він зник з області і п'ять годин з країни. Тож він зняв форму і в одних шортах, футболці і босоніжках сів в автобус на Москву і поїхав. Я не встигла навіть попрощатися. Куди він поїхав? До кого? Де зупиниться? – спитала Настя. Добре, що телефон не відібрали нацики, тож він мені подзвонив і все розповів. А я, в свою чергу, зв'язалася із знайомими з Москви. Вони пообіцяли зустріти Володю і вдягти і влаштувати десь, – розповіла сестра. Це ж добре, коли є добрі друзі. Бува Чечні, вгадала. Хіба має значення, звідки людина родом? Головне, що мій син виїхав з цієї клятої країни. Інна перейшла на високий тон. Росія – велика країна, а Москва влаштовує іспити, і хто гідно їх витримав, має велике майбутнє. Що мій син мав би в Україні? Хай вона згорить разом з усіма окропами і нациками, ненавиджує. Як ти смієш таке говорити? Це земля твоїх предків. Твоїх батьків і твоя, врешті-решт не витримала Настя, земля злиденних, країна, у якої нема майбутнього. То чому тут живеш? В країну твоїх мрій дорога поки відкрита. Гадай, що я тут затримуюся, вже кричала в слухавку сестра. Поїду до сина, тільки ось борг тобі не встигла відробити. У Москві заробиш вийшло, кинула Настя сестри і вимкнула телефон. Повертатися на грішну землю було важко, ніби падати з висоти, коли після ейфорії каменем падаєш вниз і розбиваєшся. Ні, то не падіння, то знову потужний вибух. Напевно, літак, який щойно кружляв над головою, випустив десь ракету. Під гучні звуки, порожньою вулицею Настя йшла додому, і зовсім не мала страху. Все найжахливіше, здавалося вже позаду, Лише б не гинули визволителі. Побіля тебе зупинилася військова Тойота з гвитритим верхом. Настя підійшла до чоловіка, який вийшов з машини. Підполковник одразу відрекомендувався. «Скажіть, будь ласка, ви не дасте їм повернутися? Не залишите місто?» – були перші її питання. Підполковник усміхнувся і запевнив її, що не дадуть бойовикам сюди прийти. «Чому така стрілянина?» – поцікавилася вона. «А ви як хотіли?» – сказав військовий. іде де зачистка міста? Якби ви знали, що ми тут натерпілися від захисників?» – зітхнула Настя. Важко було ще й тому, що влада мовчала. «Я розумію, що на них були направлені автомати, а вони без зброї». Але ж коли десяток перших бойовиків зайшли у місто, кілька сото збройних миліціянтів їх не зупинили, а від виконкому містяни багато не чекали, лише б вони були зі своїм народом і хоча б на сайті викладали потрібну інформацію. Так, промовив чоловік, невесело тут було, але тепер усе в ваших руках, ви самі вибирали владу, можна і змінити її. «А хто був з бойовиків у місці? Місцевих багато!» З самого початку на блокпости пішло все місцеве бидло і невелика кількість ідейних», – охоче пояснила Настя. Після референдуму поступово понаїхали і росіяни, і кадирівці, і козачки. Кого тут тільки не було, а тепер по посадках їх повно лежить мертвих. Кого саме? Важко сказати, спека, самі розумієте. «Не дуже захиснички дбають про своїх. На виїзді з міста біля самого блокпосту зирили вбитих у пісок, як собак», сказав підполковник і назвав місце братської могили. «Ось на цій будівлі, Настя вказала на готель центральний, на деху залишився гранатомет бойовиків. Я розумію, що зараз нема кому з нього стріляти, але все-таки справді. То гранатомет, сказав чоловік, так тікали» що забули з собою прихопити. «Не хвилюйтеся, я зараз накажу оглянути весь дах, може там іще щось є». Настя подякувала підполковнику. Його впевненість, військова виправка, підтягнутість її заспокоїли. Поруч із Тойотою зупинився БТР, на якому сиділи саме ті хлопці, яких Настя бачила з балкона. Одразу до них потяглися люди. Чоловік похилого віку, що зйшов магазин, Зупинився, потис кожному бійцю руку, подякував за звільнення. Разом з Настею підійшла жінка, яка вийшла за тебе. Дякуємо вам, сказала Настя. Навіть не знаю, що з нами було б, якби не ви. А на ту п'янь, що підходила до вас, не звертайте уваги, вони вже давно пропили мізки. Самі подумайте, чи покине нормальна мати трьох своїх дітей самих удома, коли навколо стріляють. «Ми вже звикли до всього», – сказав високий білявий хлопець. «Спочатку насторожно ставилися до цивільних на Донбасі, але нас добре зустрічають і годують, і напувають, а такі отватники всюди є». До Бетера пішли двоє молодих хлопців, один чорнявий, інший рудий з дрібним ластовинням на носі,